Ходити, стояти, сидіти, лежати. Якщо місця справді є найсправжнішими сюжетами, то кульмінацією Єлівця як міста були, безумовно, часи, коли міським архітектором стала Анна, донька Франциска. Дітям мультиплікаторів, які ні на крок не відходять від тата, стати архітектором неважко особливо у місті, яке придумав тато. За її першим ескізом у 1900 році, Анні тоді було сім, був збудований новий кінематограф Юній Перус у вигляді комоди з шуфлядами, спеціально для показів французьких анімаційних фільмів. Ще дитиною Анна спроєктувала басейн у вигляді гнізда Чомги, який плавав у озері, Підземні тунелі з отворами, як у кротів, на різних вуличках міста. Бар, в якому вихід був влаштований так, що, переступаючи по залу, опинявся не на дворі, як міг сподіватися, а в точнісінько такому ж залі чотириповерховий будинок-шишку і величезну двоповерхову віллу-соняшник. Бо Анна мислила тілом. Кожен рух – вона могла відчути не тільки цілісно, але і як послідовність напружень і розпружень м'язових волокон, обертання в суглобах, завмирання і вибухи кровотоку, проникання і вичавлювання струменів повітря. Тому реченнями її мислення були просторові конструкції. Тож будь-яку будівлю вона бачила, обминаючи покриття. І знову ж таки, як простір, у якому відбуваються переміщення інших рухомих і напіврухомих конструкцій – пальців, хребтів, черепів, колін, щелеп. Однак Франциск зауважив, що на початках фантазія Анни не могла вийти за межі симетрії. Він з'ясував для себе, що Зачарованість дивом природної симетрії є першим дитячим кроком до усвідомленого відтворення краси світового ладу. Анна виховувалася досить обмежено. Ще коли вона називалася Стефанією, а Анною була лише її мама, Франц зрозумів, що головне у вихованні дітей – якнайбільше бути з ними. Мабуть, він перейнявся цим надто буквально – бо після смерті дружини майже 20 років не було ні одної хвилини, коли б вони з Анною були окремо. Завжди разом. Або в одній кімнаті, або разом виходили з дому, або робили щось у саді, бачачи одне одного. Навіть купаючись, Анна ніколи не зачиняла дверей лазнички. Їм було важливо могти постійно чути, що говорить інший. Це стало єдиним принципом францискової педагогіки. Дивно. Але їй таке життя подобалося. Відколи Анна почала по-справжньому займатися архітектурою, то аж тремтіла від радості, коли вони працювали за різними столами великого кабінету. Вона занотовувала ескізи і робила креслення, а тато малював свої мультфільми. Ціле життя Франциск говорив не так до неї, як просто вголос. Все те, що слухала Анна, чули і їхні пси. Анна рідко щось запитувала, натомість привчилася постійно розповідати про свої відчуття, намагаючись знаходити найточніші словосполучення. Часто вона перебивала Франца «Розкажите саме ще раз, але не так коротко». Анна не вміла читати і писати, зате щодня передивлялася малюночки в лярусі. Музику вона чула лише у виконанні курортної капели і ще гуцульських флоярів, цимбалістів, гуслярів, трембітарів. Сама грала лише на дримбі. Коло рисувала бездоганно, але складала його з двох симетричних половин. Так само точно вміла зробити будь-який еліпс, а пряму могла безконечно продовжувати, час від часу, перепочиваючи кілька секунд або місяців. Про маму знала все, що належить знати дівчинці. Бавилася з псами і в такий спосіб перебувала у товаристві ровесників. Вона жила вдвічі більше, щодня проживаючи своє і францискове життя. Несподівано для самої себе, Анна почала рисувати фасолини. Рух, яким це робилося, давав їй найвищу фізичну насолоду. Тисячні повторення не робили насолоду меншою. Анна почала про це думати. Вона скрізь бачала фасолі В річковому камінній місяці В скручених псах і позі В якій найчастіше засинала В овечих нирках, легенях Серці і півкулях мозку В грудках будзу і шапочках грибів В тільцях пташок і зародках В своїх грудях і улюблених двох тазових кістках Які стирчали внизу живота У берегах озерець і концентричних лініях, якими показувалося збільшення висоти гори на географічних картах. Врешті вирішила, що ніщо інше, як фасоля, є найпродуманішою формою вилучення малого простору з великого. Про це Анна розповіла старому Беді, коли принесла цілий мішок великої синьої фасолі до його панцерника. Вони витягли мішок на дах панцерника і висипали все у верхній люк. Анна заглянула вниз і завмерла. Всередині панцирник був повен фасолі різних розмірів і кольорів. Вершина купи повільно зсувалася, наче потоки лави у вулкані. Беда збирав зі всього ялівця фасолю, щоб відвести її на базар у Косові. Видно, потім він щось сказав непростим, бо вони прийшли... І зробили так, що цілком молоду Анну призначили міським архітектором. Коли Франц вибирав місце, він дбав, щоб там було добре у всіх чотирьох станах – ходити, стояти, сидіти і лежати, в яких може перебувати людина. З Анною було інакше. Вона від початку жила у такому місці. Ставши архітектором, Анна почала видумувати ще щось інше – вона дуже добре пам'ятала те, чого навчив її Франс. І це ліпше, що вчив саме Франс. Але вперше не повірила, що він сказав їй все. Можна падати, і під деякими будинками встановили батути, на які зіскакувалося просто з балконів. Можна висіти, і з двох гір натягнули линви, якими, взявшись за спеціальні держаки, її Ханна знайшла серед маминих альпіністських причандалів – З'їжджалося аж на центральну площу, просівши кілька хвилин над дахами і нижчими деревами. Можна гойдатися. І на будинках розмістили трапеції, на яких переліталося на протилежний бік вулиці. А ще можна котитися, підскакувати, повзати, порпатися. Це теж було по-різному враховано в оновленому Єлівці. Пацієнтів на Джиновому курорті стало ще більше. Себастян тоді вже воював в Африці, а зі Станіславської тюрми втік терорист Цічинський. Франц ясно бачив, що нічого нового Анна придумати не змогла, бо навіть під час падіння чи, скажімо, польоту, якби їй навіть таки вдалося, людина або стоїть, або лежить, або сидить на повітрі. Але новації йому сподобалися, і він запропонував, заливати на зиму всі вулиці водою. Ялівець на кілька місяців ставав суцільною ковзанкою. Лише тримаючись за поруччя вздовж вулиць, можна було якось видрепитися у верхню частину міста. Але Франц умів ходити по слизькому. Мандруючи з Франциском найближчими горами, Анна бачила багато різних гуцульських осель. Дивлячись уважніше, вона зрозуміла, що означає мати свій дім? Дбання про дім робить щоденний пошук їжі осмисленним. Мати дім – ніби відкладати рештки харчу або ділитися з кимось їжею, або часом призначеним на знаходження їжі. Якщо тіло – брама душі, то дім – той ганок, на який душі дозволен виходити. Вона бачила, як для більшості людей дім є основою біографії і виразним результатом існування. А ще там відпочиває пам'ять, бо з предметами їй найлегше дати собі раду. Її чарувала та гуцульська особливість – самому вибудувати свою хату далеко від інших, на чистому місці. Коли дім збудований, він стає мудрішим від всіх пророків і віжлунів. Він завжди скаже, що тобі робити далі. Ще така властивість краси. Щоб бути доступною, краса мусить могти формулюватися словами, а тому бути подрібненою. Дім дає той дрібний простір, в якому можна встигнути зробити красу власними силами. Початковими умовами краси житла Анна вважала простір, світло, Протяги, переходи між поділеністю простору, тому спроектувала кілька будинків, як гуцульські хати-граджі. Окремі кімнати і приміщення помешкання виходили безпосередньо на квадратне подвір'я, замкнуте зі всіх боків, власне цими кімнатами. Витоком всієї краси, яка може бути під орудою людей, всієї естетики, є безумовно Рослини. Зрештою, їжі теж. Тут ідеальний і матеріальне єдині, як ніколи. З іншого боку, мало що інше є таким досконалим втіленням етики, як догляд за рослинами. Не кажучи вже про те, що споглядання сезонних змін – найпростіший вихід у приватну філософію. Тому сербський лісівник Лукач засадив подвір'я Градж, привезеними з Македонії квітучими кущами, барбарисом, камеліями, вересом, кизилом, вовчими ягодами, форзиціями, гортензіями, жасмином, магноліями, рододендронами і клематісами. Саме ж місто Анна сказала обгородити прозорими, з гуцульськими огорожами з довгих смиркових лад, ворінням. Входилося до міста справжніми воротами-розлогами, розсуваючи заворітниці. Особливої потреби в цьому не було, але Анна хотіла оживити якнайбільше слів, необхідних тоді, коли такі огорожі є. Гари, завориння, гужва, бильця, кечка, спиж.